Basmele încep așa Cicodată, undeva Altele spun altfel, iată Dragi copii, a fost o dată s pe filantric din carte Într-o țară de... S-au din și dințodat Cic-a fost un împărat! Dar ce fel de împărat? Lacom cru și Părul lui brumat ca iarba, prin n era barba, Mâinile-i ca două cange Și picioare. picioare! Picioare! Stăpânea în lung și în lat, Poaznic n-am l împărat! N-am il împărat! Ah, n-am il și Şi de, de duse pravilă împăratul NAMILĂ să conjoare țara toată cu un zid de, de piatră lată mm. Soarele să nu răzbată, zise corbul Nevermore Soarele să nu răzbată, zise corbul <speaking> oh, Niciodată! Și în țara asta în care nu era un pic, pic de soare, stă într-o casă mititică un băiat pe nume Nică, singur cuc, sarac lipi. Și necăjit. Dar Care avea o bogăție. Ca știa... și ea! Să citească și să scrie! Nu e voie. A cânta? Nu e voie A zbura? Nu e voie a zâmbi? Nu e voie A gândi? Cine o râde Și-o vorbi Foarte rău O va păți? Vai ce jale! Ce urgie În această împărăție! Pasărea să nu cânte Glasul Cum să nu se avânte Și putere în lume Nu e gândului Căluș să-i pui? Cu aur să se umple sacul Vai de biet popor săracu nu cu mic, cu mare, să adune dare. Într-un ceas să fie gata. Altfel, îl știți care plata. Temnița vă înghite de împotriviți și o să fieriți în cinuri cumplite. <fie> din sărăcia lor cum pot sta nepasător nu știu dacă fac năzbâții și o să îndur pe deapsa năzbâții dar cât sunt de nensemnat tot murit de împărat Rădători! O să plătiți de două ori, de douăzeci de ori, de o mie! Ce înseamnă această obraznicie? Turism Nici vorbă! Tati! Poate niște pit-palaci. Piti goi sau pit palac, Lasă că le vin de hac! Într-un ceas! Să nu mai fie nici o pasărentărie, nici în crâng, nici în tufișuri, nici în alte ascunzișuri. Vai, frumoase zburătoare, cum să stați în închisoare? Soarta voastră mult mă doare... Liniște să nu ne audă namilă, inimă crudă, am să fac tot ce am să pot, din robie să vă scot. Nu cântați că mă trădați! Acum te fac pulvere și scrum, cioare, pizigoii te fac și te fac și pic palac Dacă îți place tot ce zboară, eu te zbor din țara afară. <fie> Să țină Vai Să aibă căderea, Lina Să-l purtăm cu schimbul Miau Să oprim timpul Să strângem fân și puf ca să nu facă buf Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. vai, vai. Oh. chip chip chip chip chip chip chip chip chip Cheep! Mă cheamă păsărică oh, oh, oh, Păi, mă cheamă parcă mică Văi, ce făptură, voi, mică <rători> e, e băiat sau e furnică? <rători> e deștept, frumos de pică Are vorbă câmpel pică Mică, mică, cine să nu mai vorbească, adunare păsărească Tu, codata cea cu care care de nu mai poți Stai o clipă locului, vezi slungul ciocului Chip. Veți afla Chip. Că acest băiat Chip. Este cel ce m-a salvat Cip Din tărâm întunecata lui nani l-a împărat Cip Din robie el ne-a scos, fiind foarte curajos Cip și învățat și drept și bun, chiar acum e a Vai! Vai! Mi-a făcut rușine, că am puțin de tine. Vai! Vai! Vai, vai, vai, vai. Cipcirip și cipcirip, să ne nu-i Nu m am supărat deloc. pot să te sărut din cioc. Frumoasele mele, încercări mă așteaptă grele până mă întoarce acasă, Dor de țară mă apasă, dar trebuie să fiu în stare. Ca în ultima încercare, de mă întorc biruitor pe namilă să l E prea mic. E prea N-ai putea tu să-l ajuti? Eu. Ce e drept, e drept. Corbul e înțelept. Tot ce spune, are miez. Mă duc să-l Corbule! Ne duc. scat Ști cine sunt eu? Un corb. asta e, e clar că nu ești orb. Dar de personalitate auzit ai mai frântate? Cum să nu? E? află, dar că sunt multicentenar. Și în această calitate știu de toți și știu de toate. Păsul ți-l prea bine. Și acum, fii atent la mine. Tocmai hăt în munții lunii. Ce se bat în capete, e o formulă fermecată după cum vestire unii. Cine vrea să o capete! Trebuie să plece în cale lungă să străbat. Cum să ajung în munții luni? Nu am mari în Stai că până la munți, mai va! Deocamdată, dumneata, trebuie să ți fi un cal și, în mod paradoxal, mai întâi nu spre înalt, ci spre adânc să faci un salt. Nu mai înțeleg nimica. Ba, mai mult mă pucă frica. Ah. Nu cumva, sus de tot, trebuie să ajung în not? Ah. Multe nu înțelegi, băiete? Să-ți explic, pendelete. știi ce e o cratiță? A, dar o caracatiță! Io și cu opt brațe, gata, gata să te are sute de comori în 80 de ascunzători. Prin unii ai să dai de valul lunii. Încă o treabă, asta e bună. Fără val, n ajuns la lună. Deci întâi și întâi un cal. Pe urmă mă scufund în val să mă lupt, nu să mă spăl ca apoi să dau de văl și prin el să fac un salt spre înaltul cel mai înalt, lunii se aduc omagii și se ajung la cifrul magic. <fie> Drăguțul calmă mai este! Ca! A -a -a. Di, de seamă! Di! Și de acum să te ții că spornit pe vitejii! Cip, cip, cip, cip, cip, cip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, am să-i spun, Pestrițul, știu. Așa-i, că, că nu e cenușiu. Și să știi, Pestrițul are, printre alte daruri rare, și pe acela de a vorbi, dar nu în fiecare zi, de trei ori atâta doar își exercit acest har. De trei ori atâta doar își exercit acest har. De trei ori Atâta, știu Zborul, că e târziu Dicăluți, dicăluți de seamă, di -i. Ei de-acum, ei de-acuma să te Că-ți pe viteji Dicăluți de seamă, di-hi di Bi di Behe. Clapa, clipa, clipa, clapa. Ui, pa se joacă apa. Dingă, placi, placa, plici, plâng, plâng, plâng, plâng, Din plâng, plâng, langa plâng, plâng, un un din plâng, plâng, plâng, la malul cel golaş Clapa, clipa clipa clapa, plica plici placa plici de galang si si și langa deung fushi iaș și fushi ce frumos dar a ți uitat de uritul de împărat ce tortură e un scandal. scandalște petrec pe plan local <fricăt> A. E un tărâm de rob și robe. Ia ia. Ia ce lung convoi cu fopturi de orice soi care poartă în spinare o povară mult prea mare. Clapa, clipa, clipa, clapa. Pica pleci, pleacă pleci. Tinda, la am și Pși eși și mșiar. La Pacluta, lipa, lipa, Pacluta. La Pacluta, lipa, lipa, la Pacluta, la Pacluta, la are ochi holbați și șui. Trupul lui e albăstrui. Ciocul aspru, lunguieț și grozav de hrăpăreț. Cu, Cu opt, opt brațe, brațe câte are, să tot, tot strungă, să tot, să tot care. care. Are sute de, de comori. În în 80, 80 de Vreau să știu atâta. Unde vălul lunii îl ascunde? Nu știu, nu știu, nu știu! Poate știe, puștiu! Eu nu știu nimic! Poate știe bunica? Eu ți-aș spune unde este, dar să nu prindă de veste caracatiță împărat că nu moară imediat! M-ați adus aici, cică Unul liniștea miostrică Vrând să-mi furem noștărțe Lepoftitul, unde e? Ești? să te vedem la față Cine ești tu, mă găzeață? Eu Puternic și bogat să discut ne mâncat. Eu am sute de comori în 80 de ascunzători. Comoara mea o port cu mine. E sângele ce-mi curge în vine. Pietre scumpe am grămezi, roșii, galbene și verzi. Eu am păsări. Eu am flori în o mie de culori. Faima mea s-a întins de parte. Faima mea e că știu carte. Toți în jur îmi știu de frică. Toți în jur mă strigă nică. A, ah, am să scot din tine toate vorbele tale umflate. Păi dă-mi ajutor. Știu, vei vorbi doar de trei ore, dar clipa e mult prea încordată. Vorbește-mi deci, întâi dată Întâi, să nu te teme de apă. Doar cine nu se teme, scapă. Ne sfăm apoi cum mai ai făcut? Și ai să ai sabie și scut. M-am frântăs din divid Am rămas un invalid Mi-au secat puterile ce mă fac cu averile? Să ajung la lună? Vălul lunii fermecat Ți-l aducem în ndat Vălul scump E în cutie Dar Te vrei util să-ți fie nu o deschide în plină zi Altfel Vălul Va pieri. Numai când se face seară Să deschizi cutia rară. Și atunci, pentru neric, Vălul va sclipi feric. Și trei ceruri vei străbate. Cum am să le urc pe toate? Cerul întâi e al gâzelor. Calul te va duce în zbor. Cerul doi? E complicat, mai păsări îl străbat. Către cerul trei, departe, valul scump o să te poarte. Picăluți, picăluți de seamă ei, de -acum, ei dacum de acum, te ți Ești spornit pe vii de jihii! de seamă, di-hei, di-hei, di-hei, di-hei! Mă pe striți de dar? Hai, te rog, vorbește-mi iar! Văd, ești obosit de drum! Cum să dau de păsări? Cum? Strigo dată foarte tare. Ajutați-mi zburătoare cum și eu v-am ajutat când cu împărat. l Mă cuprinde frica mare. Ajutați-mi zburătoare cum și eu v-am ajutat când cu n l am <fie> Pilui, pilui, regret nespus, Nu putem zbura mai sus, Însă tu să nu te sperii Într-o clipă întuneric, Să deschizi cutia-n dat Și de văl vei fi purtat.